Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Robier. Mon Dieu, que c'est que quelle qu tragédie, mon Dieu, que est vache, mon amoureux, est reparti ja marraskuuta. Ja tervetuloa joui. Pakko sanoa, tuolla tuol on niin talvista. Se on ihanaa. Kyllä, lumio on ihanaa. Siis, Mä sanon, että se on ihanaa yhdellä exception. Siis mun lapseni ihanaa, tänään tehdään lumikkoja, mutta kun äidillä on ne kesärenkaat. No, se ei ole niin kiva. Ei. Joo. Ja mä sain, sain niin ajan renkaiden vaihdolle vasta viikon kuluttua, että tuota, ei Uus, naurata. Susta. No joo, mm, ei. Se, ja, se ja taksijonot on se... pitkiä. Niin, totta. Mm. Tällainen klassinen kysymys, onko sulla kitkat vai ostot. Ne, niin, mitkä mä sitten vaihdan. Niin. No on kitkat. Miten niin? En mä tiedä. Mä ajattelin, kun näistä aina puhtaat kummat on paremmat. Mä oon ajanut molemmilla, enkä huomannut mitään suurta eroa. No siinä. kyllä. Siis kyllä mun mielestä kaupunkiajossa riittää ne kitkat. Mm. Mutta sitten sit tavallaan, jos on, on, tota, asuu enemmän niin kuin maaseudulla, niin mulle, mulla on ne nastat jo. Mulla ei niin kitkat. Sitten kun sulla on piha täynnä lunta ja saa aamulla aikaisin lähetti, niin kyllä niitä nastuja tulee ikävä. Että, kyllä, niissä on parempi pito. Mutta mut kaupungilla muutenkin kadut on usein kuivia ja, niin, ja suolattuja. Niin. Tämä on ainakin loskassa, ei ne jäässä täällä ole. Ne no on. itse asiassa ne on nyt kyllä myös jäässä, okay. on, varsinkin aamuisin on jäässä. Okay, niin. Päiväläisen menin vähän nollapuolelle, mutta okay, kyllä, niin. kyllä aika jäässä on. Kyllä, tuo kyllä tämä on selkeästi tehtävä. suolataan Viron puolella enemmän kuin Suomessa, että ne pidetään tuommoisena aika kyllä, kyllä, kyllä, niin En tiedä, siis nythän se meni myös niin kuin nollan. Mm. puolelle, että se niinku mm. itsestäänkin märkiintyy. Mun mielestä ne heittää täällä näin jotain semmoista niinku hiekkaa, joka on niin hienoa no hiekkaa. Tosi hienoa. Joo, mm. on inhoittavaa sillä lailla, koska sitten se ikään kuin kulkeutuu kengän pohjissa Joo. sisällä ja sitten se on <köhön> semmoista lämm, ää, Totta. Mutta tota, siitä huolimatta siis, ne on luvannut semmoista oikein niinku lumista talvea ja mun mielestä on kiva juttu. Mieluummin oh. niin paljon lunta kuin ei lunta ollenkaan. Kyllä. Mä, olen tämä näin. Joo. mä olen samaa mieltä, mutta hei tästä marraskuusta, kun nyt tosiaan ollaan tämä eka viikko tässä eletty, niin mä törmäsin tällaiseen uutiseen, että Helsingissä, Vallilassa, siinä tota Mäkelänkadun ja Hämeentien niin on tota sellainen kerrostalo, joka on päättänyt, siellä oli yksi kuvataiteilija-asukas saanut idean, että hei, että laitetaan kaikkien ikkunoihin tämmöistä värikästä silkkipaperia ja kaikki naapurit olivat lähteneet siihen messiin niin nyt se koko äh, talo hohkaa semmoista väriä. Mä, mä näin sen kuvan. se oli hieno. Se oli todella ja hieno, musta oli niinku ihana idea. Niin. Taidetta keskellä ja betonnemiidakkoja, niin. mun mielestä tuommoista saisi olla enemmän. Mä, mä tykkään kaikista vanhojen talojen seinäyksiinkin tehdyistä maalauksista, mm -hmm. musta on hieno ja. ja... Ennen vanhaan sillä lailla tehtiin mainoksia ihan, että mallattiin. Mä olen todella yllättynyt, että niin moni lähti siihen mukaan. Mun mielestä siinä kuvassa oli melkein ka kaikkien ikkunat, oli, niin. oli no se se että jotenkin, jotenkin mä, en usko, mä ymmärrän, että taloyhtiössä löytyy aina muutama innokas, mutta sitten siellä on myöskin muutamia, jotka ei ikinä osallistu mihinkään, mm -hmm. niin mä olen todella yllättynyt mä siitä. Kiesin. Mä olen miettinyt, että, että kun mä osun niin neuvostokolossissa, että mitä jos mä menisin niin mun naapurin silkkipaperinrulloinkaan, niin ne varmaan nauraisivat me pihalle. Mä olin sellainen ainut, joka oli tälle, niin kun Mut siitä huolimotta, niin innostuin tästä tosi paljon. Ja vähän ehkä Mitä Mitäs muuta? Mulle to toinen tuli joka marraskuinen ilmiö, tämä verotietojen julkaisu, ja se kyllä vähän ny mm. No Mä enkä oikein näe sitä. Niin kun, joo, sitä on perusteltu tavallaan sillä, että pysyy läpinäkyvämpänä kyvämpänä tämä niin ansainta politiikka, mutta toisaalta mun mielestä se on aika karuakin, että minkä takia niiden pitää olla. Ja mitä se, se mun mielestä vaan ehkä, Suomessa muutenkin semmoinen kateellinen ilmapiiri, se niin ruokkii sitä. No se nimenomaan ruokkii sitä ja, ja kun, kun se, että kuinka paljon joku saa palkkaa, niin eihän se, eihän se kerro sen ihmisen työlaadusta. Ja yleensä varsinkin ne ihmiset, jotka, joiden palkkatiedot tuodaan sitten julkisuuteen kaikkien töllyttäväksi, mm. niin ne tekee semmoista työtä, jota, jota, jota ei, ei niin kuin ihan Edes. Kuka tahansa tee. Kuka tahansa tee. Ja mm -hmm. Siihen liittyy paljon vastuuta ja siihen liittyy paljon riskiä. Ja sitten varsinkin kun tykätään tuoda esiin näitä henkilöitä, jotka ovat myyneet yrityksensä ja saaneet siitä paljon voittoa, niin se, sehän on vain niin yksi pieni siivu sitä yrityksen historiaa mm -hmm. on liittyy mm -hmm. paljon riskiä ottamia ja Niin poliittipolimut... se voi kulminoituu niin. siihen myyntiin, Joo. nimenomaan. Niin. Mä en myöskään tykkää tästä, että miten lehdistö ruotii sitä, niin kun niitä verotietoja kuinka niillä sitten herkutellaan tässä niin koko ensimmäinen viikko, mutta sinällään mä jotenkin kyllä on, kannatan tämmöistä avoimuutta ja, ja mä en ole niin tutustunut aiheeseen, että et mikä siinä on varsinaisesti taustalla ja syynä. Mutta mielestäni niin esimerkiksi ihmisten palkoista olisi syytä keskustella enemmän, koska niin. mielestäni tavallaan, jos me ollaan edelleen siinä tilanteessa, että miehet ja naiset eivät saa esimerkiksi samasta tehtävästä samaa palkkaa, ja ylipäätään on, on, niin tavallaan on aloja, missä, missä on suuriakin palkkavaihteluita vaikka työtehtävät on samat. Totta kai silloin, kun työtehtävät on eri on vaativampia tehtäviä ja, ja, ja niin kuin vastuuta, niin silloin sen palkan kuuluu korreloida sitä. Vai mun mielestä nämä on sellaisia asioita, joita pitäisi käsitellä ihan eri instansissa, kuin tavallaan kansankeskuudessa ja lehtien. Ja, niin, ja mm. ehkä se, se mahdollista, että tuodaan niin kuin yksilötasolla, että jos niin. puhutaisi siitä, että paljonko joku yritys on maksanut yhteisveroa, mm. niin se on minusta eri asia, ja sitä, sitä saakin ehkä ruokia. Eikä, kun niin. näitä keskusteluja vielä käydään, niin mm. koskaan ei itse asiassa puhuta, mitä se henkilö tekee, vaan mm. se on siellä nimellä, se ja se, ja sitten ai, mm. tässä, part, tässä... Tota, perheessä isä, isä sai vähemmän rahaa kuin äitiä. Oho, onkohan mm -hmm. avioero nyt tulossa? En mä tiedä, mä koen, että se olisi sellaiset niin Joo, eihän Joo, siis ne on, on pahimpia tässä Jaan, suhteessa, mm -hmm. mutta ei noin muutkaan juuri jälkeen mm -hmm. jää, kun niitä käydään läpi ja haastatellaan Jaan. ja kysellään Jaan. ja kyseenalaistetaan. Ja, ja sitten ihmiset on selittelemässä puolustuskannalla, niin kaikki on sen puolustuskannalla. Mille että, että, että, että onnistui Niin, ja, että alkaa semmoinen selittely, että siitä mäkään en tykkää, mutta mä jotenkin kaipaan Ehkä jossain toisessakin muodossa, mutta keskustelua yleisesti palkatasosta ja palkoista ja rahasta ehkä enemmänkin. Mun mielestä tuntuu välillä, että se on, tosi, se, on tosi, se on yksityinen asia, mutta se mun mielestä pitäisi pystyä jollain tasolla keskustelemaan enemmän. Ja siis virossahan on, niin kuin palkoista puhutaan hirveän avoimesti. Ehkä se on se, että kun täällä on niin matalat ne tuloluokat, niin saatetaan kysyä ihan suoraan, että paljon sä saat palkkaa. Ja se ei ole niin mikään sana tabu, koska Suomessa tuntuu, että ei sitä hirveän usein kysytä eikä tuoda keskustelua. Mm. Joo, mutta en mä tiedä, onko se auttanut Viroa mitenkään pois esimerkiksi Harmas-taloudesta. Itäpalkka <lopistuminen> Puopista. <lopistuminen> yeah. niin tää, täällä miehen ja naisen palkoissa on mm -hmm. vielä suurempi ero, mm. <lopistuminen> että mielestäni tähän liittyy, eikö viime viikolla vietetty naisten palkkapäivää? Joo, että, näin näin se, joo. Se, se, se on Suomessa se, niin, että 84 prosenttia niin vuodesta on kulunut, eli naiset, naiset, naiset tekevät nyt lopun vuoden töitä palkatta. Mm. Virossa on ilmeisesti vielä alempi, että se jotain 74 prosentin Minun pitää vaikuttaa. siis naisena, olen ehdottomasti totta kai, en, en, niinku, että minkä takia miehen pitäisi samasta työstä saada sama palkka. Mutta nyt niinku, yksi juttu on semmoinen, minkä ehkä naiset usein unohtaa, niin hirveän monella työpaikalla, että, että jos tota, lapsi sairastuu, niin se on ymmärrettävää, että äiti jää lapsen kanssa kotiin mutta jos lapsi sairastuu ja isä soittaa, että minä jään kotiin, niin se ei ole yhtä hyväksyttävää. Mm, mutta miksi se on niin? Niin, miksi niin. se on. Niin. Näin että, se vaan on. Tämä on, niin, sit... tämä on niin kuin ainoa, mun mielestä, tietynlainen myönnytys niin naiselle ja naisen rooliin. Se ei tietenkään tee, silloin mitään tekemistä sen työn kanssa, mutta näin se vaan on. Niin, mutta ehkä se, se just myös... Siis jos niin... joku mies soittaa, niin sitten kaikki kerran, että ei, eikö se vaimon? Pidikö sen niin, mutta Tämä on just minusta vinoutunut. Niin on. Onko veroista jotain muuta? Ei, mä oon nyt saanut purkaa. <laughs> Kiitos kuuntelijoille. Ensi vuoteen sitten. Eiköhän tämäkin aihe... Tuota. Sitä odotella. Joo. Se kyllä aina nousee pintaan aina keskustellaan. Yksi toinen muuten. Kas liittyy tänne jo perinteisesti tänne marraskuun loppuun, niin mä nyt kysyn teiltä, että mitkä teillä on fiilikset vain elämää Aa. numero viisi jälkeen? No, Täti vähän pettinyt. No niin olin minäkin. Että... Onko se se, että se toistaa jo itsensä se Se on vähän. Siinä on nähty jo aika paljon se Suomen, Suomen parhaat laulajat ja esiintyjät. Siinä on aika, aika kattava, kattavan kokoelman on saanut sinne esiintyjä. Niin ja tavallaan tähän saakka se konsepti on toiminut mun mielestä tosi hyvin, niin mä oon ainakin itse ollut koukussa niihin aikaisempiin kausiin, mutta tämä ei nyt ei ja, vienyt mukanaan. ja onko myös se jotenkin, tai voi olla, että mä väärässä, mutta eikö siellä ole aika lailla sama tuottajajoukko, siis ne jotka tuo, niin työstää niitä kappaleita, tavallaan mm -hmm. kun se Kuitenkin. Niin, ne oman, to, tosta, tosta, joo, niin, niin, niin tavallaan se kuuluu niissä kappaleissakin, ettei mm. saada niihin enää mitään. No, mä olen samaa mieltä, just, että ne, ja kyllä se musta kuuluu nimenomaan niissä biisissä, että, että En mä oon nähnyt hirveästi eroa Anna Puun ja Kisun versioissa, esimerkiksi toisensa kappaleista, tai Mikko Kuustonen ja Hector. Mä oon on aika samantyyppisiä. No. Niin. Se on no, myös kenties siinä, kun tänä vuonna siellä on ollut vähän samantyyllisiä kuin kun aikaisemmin. Mm. Siellä on ehkä vielä enemmän ollut, että se, ne seitsemän henkilöä on tosi erilaisia. Niin. Musiikki. Piireistä, niin tässä on, niin kuin mä nyt, nyt on niin kuin tupla, mä tupla, tuplat kaikkea. Niin. Ja sitten toisaalta myös se, että parjon tosi paljon, Mikael alkaa. anteeksi. mä pyydän julkisesti anteeksi, että mä olen parannut niin paljon sitä häntä, mutta tota, en mä vieläkään hänen musiikista innostu mutta kyllä hän yllätti niin positiivisessa mielessä, että mm. Et, Et miten hän oli siellä toimeen. Niin ehkä pikkasen liikaa, must korostettiin tätä vaikeaa lapsuutta ja sit, että alkoi niin vähän kiertää kehään, mutta toisaalta tärkeä aihe hänelle ja, ja niin myös no tällaisista asioista niille, niin, jotka ovat niin samassa. Niin, ja sitten minusta hänellä on niin hirveä jotenkin ihanat, arvot. Hän toi hirveästi esiin ympäristöarvoja ja tämmöistä ystävällisyyttä ja muita ihmisiä kohtaan. Ota vähän sanoja takaisin. Mutta... tässä on niinku sama, joka oikeastaan toistuu. Me mietitään kaikkia aikaisempia, niin että et siellä oli Silloin, kun oli ensimmäinen, siellä oli chiike. Mä en oo kuullutkaan kenestäkään Sitten viime vuonna siellä oli Sanni, niin se haukuttiin etukäteen. Mutta täytyy joka... sanoa, että mä en oo aikaisemmin haukkunut. ketään. Tämä oli aika kerta, kun mulle tuli sanoa, että ei. Mutta julkisuudessa. Tekee. Ja, Joo, ja mitä siellä on sit muita ollut. Että siellä on aina ollut joka, <köhön> joka vuosi tämmönen nuori ns. musta hevonen, <köhön> on tavallaan sitä omaa musiikillista merittiä ja näyttöä vielä paljon. Ja ne on aina ollut ne suurimmat yllättäjät sitten, eikä ne vanhat <köhön> konkarit jotka... Mutta mut, suurelle yleisölle, ne pystyy uudistumaan ja tavallaan, jos nämä vanhat konkarit ei juurikaan... Ne vetää sitä samaa. Ne, ne vetää aika samalla, kuin loppujen lopuksi kuitenkin, vaikka hmm. ne tekee näitä, näitä nuorisobiisejä ja tavallaan uudistaa sen, sen nuorisobiisin. Esimerkiksi nyt Mikael Gabrielin biisit, onhan ne tehty ihan erilaisiksi, mitä ne on ollut hmm. hänen tekeminään. Mutta sitten kuitenkin ne on itse asiassa aika samanlaisia kuin esittäjänsä. Mm. Ei ne kauheasti. Niin. Ja tässä ei nyt ole ehkä heittäydytty ihan saman tapaan, mitä, mitä aikaisemmin kausilla. Se, on aina sanoi hyvin niin tässä kerran, kun puhuttiin aiheesta, että jos niitä niinku ei voida muuten kertoa, koska sä oot, joo, et nähnyt sitä viimeistä mm. jaksoa. Mutta tosiaan niinku, se heittäytymisen taso on ollut aika matalalla, sanotaan näin. Mm. Että tota, Valitettavasti. Mutta mut, mut mä kyllä edelleen tykkään tästä sarjasta siinä mielessä, että tässä käydään. Tavallaan tutustutaan vähän syvällisempiin sellaisiin artisteihin, joista en mä muuten ikinä kuuntelisi, katsoisi mitään Mikko Kuustosen haastattelua. Mutta sitten kun hän kertoo, että miten esimerkiksi ne biisit on syntynyt, mitä siellä on taustalla, niin onhan ne ihan tosi mielenkiintoisia. Semmoisia niin katsauksia jonkun yhden kappaleen taustoihin. Ja, ja myös ihmisen elämään on kyllä niin. Kyllä tällä kaudella oli kuitenkin tosi avoimia, koska on ollut myös niitä kausia, joilla ei ole sanottu mitään mitä, mistään. Tämähän on ostettu formaattia. Kerran törmäsin, että pestillä on oma niin jo. elämä. Se, se ei oikein avaudu, no se ei niitä. avaudu. Mä sinä niitä. muuta kuin sen paikallisen Mikko Leppilammen eli Ot Leblad. <lacht> <lacht> ja sitten oli tämä Elina Born. Joo. No, siinä on pitäisi, pitäisi enemmän tutustua paikallisiin. täältä löytyy varmasti. varmasti tota. Ennen kuin mennään näihin, pitempiin aiheisiin. No, Oliko muuten paikallista musiikkia. No, no, hyvä. Virolainen Angelia ja hänen kanssa yhdessä on joka on myös virolainen ihme. Kappaleen nimi on Fly. The wow. wow. että tähän syksyyn kasaantui aika paljon tämmöisiä erilaisia hyvän no, Nyt kun sä sanoit, niin pitää paikkaansa. Hmm. Nyt kun tultiin marraskuuhun, niin nyt alkoi Movember, eli viikset ja, ja marraskuu, mustaase november tulee tämmöinen Movember. Eli tämä on vähän niin kuin miesten vastine tälle roosanauha kampanjalle. Kun Roosa se oli viime kuussa lokakuussa ja siinä sitten oli syöpäsäätiö Suomessa tukee tätä rintasyöpätutkimusta ja, ja tuota, kerätään varoja, varoja siihen ja se on tämmöinen naisten pinkki-kampanja, niin nyt on sitten miesten viikset vuorossa. Ja, ja tuota, tämä on tämmöinen kansainvälinen hyväntekeväisyyskampanja myöskin alun perin se on lähtenyt Australiasta 2003 ja äh, ideana on se, että Kerätään rahaa syöpätutkimukseen, nimenomaan eturauhas- ja kivessyöpätutkimukseen. syöpä itse asiassa on myöskin Suomessa miesten yleisin syöpälaji. Ja tähän voi osallistua eri tavoin. Voi joko ihan vain osallistua kasvattamalla viikset. Ilmeisesti tähän niin marraskuun alkuun on tämmöinen miesten yleinen, että nyt, mm. nyt shavataan mm. ja sitten se todistetaan, laitetaan kuvia ja jaetaan sosiaalisessa mediassa ja sitten niitä aletaan kasvattamaan. Sitten siihen voi haastaa kaverit keräämään rahaa siihen. Nyt on tullut myöskin tällainen, niin kuin, halutaan ylipäätään kiinnittää huomiota niin miesten terveyteen, ja on tämmöinen liikuntakampanja, eli move. Äh, eli siinä sitten voi ottaa jonkun tavoitteen, että mitä, mihin haluaa lisätä liikuntaa ja katsoa, että pääseekö siihen tavoitteeseen. Mutta siinä ei siis kerätä mitään rahaa. No, siinäkin voi ilmeisesti kerätä rahaa. Kaikki tässä, niin kuin, no ehkä siinä on osittain tämä, että huomiota, lisätään tietoisuutta, että niistä asioista puhutaan, mutta myöskin sitten rahankeräys. Ja tämä rahankeräys itse asiassa on tässä Movembergin suhteen vähän herättänyt kritiikkiä, koska tämä ei itse asiassa ole niin kuin tämmöinen hyväntekeväisyysjärjestö, vaan tämä on itse asiassa tavaramerkki. Tämä on rekisteröity hmm. Australiassa. Ja jos aina eri maat kun osallistuu tähän myöskin Suomessa, niin vaikka tämä suomalainen liike tekee yhteistyötä ihan Suomen syöpäsäätiön kanssa, niin he maksamaan tänne Australian tästä käyttöluvasta, ettei saa käyttää tätä virallista. Niin, no. tavallaan. Ja tota, sitten tässä on vähän, että tässä ilmeisesti on vähän sitä, että sitä rahaa on kertynyt sinne Australian aika paljon. Tämä on, tämä on lähtenyt tässä niin kuin 2011 tähän niin valtas maapallon ja niin kuin sitä oli joka puolella ja rahaa on tullut paljon, mutta sitä ei ole varsinaisesti käytetty hirveästi siihen tutkimukseen. Että tässä on vähän tämmöistä, että meneekö se oikeasti apu perille. Tavallaan, ja, ja niin kuin, mutta ilmeisesti on kertynyt niin paljon sitä rahaa, että sitä täytyy vähän uudestaan miettiä, että mihin kaikki sitä laitetaan, missä muodossa ja niin antaako tutkimusapurahoina, eikä sitä tietenkään sysätä kaikkea ulos, että kyllä tämä on kasvanut niin isoksi liikkeeksi, että sitä täytyy myöskin Eikö vähän. Tässä niin kuin... nimenomaan pitäisi peräänkuluttaa sen läpinäkyvyyden puolesta. Kyllä, mm -hmm. joo. Niin Mutta siis tässä... onko se niin, niin, onko ne käyttänyt niitä varoja väärin vai makaako ne vaan niiden tilillä? No siellä on vähän nyt sellaista, niin kuin, sitä tutkitaan. Mm -hmm. Siitä on, siellä on vähän nyt sellainen. Mutta ylipäätään tämä on ilmeisesti semmoinen, kun monissa on erilaisia hyvän niin Niissä aina kun kysellään sitä, että meneekö se apuperille. jos annan euron, niin kuinka paljon siitä menee, niin, menee niin. Sitten lopulta sinne. Niin tämä on yksi niistä, missä niin kun ehkä kyseenalaistetaan vähän sitä. No, että... Olen lähdö siis Movemberin toteutettuna näin siis esimerkiksi Facebookissa, että siellä kaverit kasvattaa niitä viiksiä ja sitten tavallaan ne kerää rahaa ja sitten ne sanoo lopussa, että kuinka paljon ne sai rahaa. Niin ja siis ei kai sitä missään Australiassa kukaan va valvoi, että miten se pena nyt. Että se keräät tonni 200. Mihin ne niin, Tässä on nimenomaan esimerkiksi Suomessa syöpäsäätiö kerää sitä rahaa, sit ne maksaa tietyn summan, mä en Siin tiedä kautta. onko se könttäsumma vai onko se joku tietty osa siitä kerätystä rahasta, mm. niin se maksaa sinne Australiaan. Ja sitten tietenkin lopun ne käyttää, jos Suomessa. Sä lahjoituksen syöpäsäätiölle, niin jos et sä sano, että tämä on nyt Movember-rahaa, niin ne ole silloin velvollisia maksamaan siitä Australiaan. Mm -hmm, joo. Tuota... on nyt kaikki viiksen kasvattajat. älkää vaan niinku käyttäkö sitä niin. Movember. Siis Viiksi marraskuuta. Tässä on just tämä, että ihmiset eivät ehkä tiedosta tätäkään rahanperuongelmaa. Mm -hmm. Ja sitten muun mielestä Novemberilla on semmoinen nettisivu, mihin sä voit ladata kuvan niistä sun viiksistä ja viiksien kasvatusprosessista. Ja sitten tavallaan siihen voi käydä, että okei, nämä on hienot viikset, niin mä lahistan tälle kympin. Mm, ja sitten okay. se menee tavallaan syyskuussa okay. Tai se menee sitten sen nettisivun kautta jonnekin kai. Niin, Ehkä se on sitten, että vähän sama kuin roosanauha-kampanja, on näitä, että soita roosanauha illan mm, aikana. Mm. Lähetä tekstiviestiin näitä erilaisia niin, vaihtoehtoja. Niin. Mun mielestä on äh, hienoa, että miehet on saanut oman, oman jutun. Mä mä Marrasku ei ole minun lempikuukauteni, ei ensinnäkään sinä tullut ensinnäkin kohden pimeätä, mutta myöskään mä en pidä viiksistä. <laughs> Niin tää on, nyt, tää on nyt vähän hankalaa aikaa. Mutta musta viiksata käy ihmisestä aina hauskan näköiseen, niin eikö se nyt ole ihan kiva? En mm. mäkään kyllä kauhean viiksien. Mä en oo mitenkään niinku tähän, kun meneillään pellävillitys, niin siihen mä ole mitenkään niin <tos> mutta musta viiksata on hauskat. Joo. Mut hei, tähän syksyyn mahtuu paljon muitakin hyvän tekeväisyyskampoja kuin November ja Roosanauha. Ää, nyt on tulossa myöskin tämmönen iso, vähän uudempi juttu nimittäin nenäpäivä. Joo. Ja tämä on nyt, periaatteessa se on oikeastaan alkanut, se alkoi 27. lokakuuta jatkuu 13. marraskuuta saakka. Se varsinainen virallinen nenäpäivä Suomessa vietetään 11. Päivä marraskuuta. No, nyt mihin niitä varoja kerättiinkaan. No, tämä on tällainen useamman eri hyväntekeväisyystahon yhteinen projekti. Eli okay. Tässä on itse asiassa yhdeksän eri tahoa ja sitten, sitten vielä yle. täällä on esimerkiksi kirkon ulkomaanaapu, UNICEF, SPR, pelastakaa lapset. Näitä on, näit on useita eri tahoja. Ja, ja tässä sitten niin kun kerätään rahoja ja kehitysyhteistyöhön lasten lapsille mon, niin monipuolisesti, että tavallaan tämän kautta sit pystyy auttamaan kerralla useampaa eri tahoa. Ja mun mielestä on ollut vähän semmoinen hämärä konsepti, että yhtäkkiä julkiset on vaan telkkarissa ja niin sellaiset punaiset nenät naamassa. Ja mä en ole ihan hahmottanut tätä, tämän niin sitä konsepti joku sellainen ohjelma musta sitten siellä on julkikset vastaan puhelimeen? Ja... se on nimenomaan. Yle, yle on tässä niinku tavallaan järjestämässä sitä Yle, yle, yle, yle Yleisradion nenäpäivä-showta. eli siellä tosiaan on paljon julkisuuden henkilöitä, joille sit voidaan voi soittaa ja saada hetken jutella mahdollisesti oman. oman. Ei sitä ilmeisesti pysty valitsemaan, että ketä sieltä saa, saa vastaan puhelimeen. Minusta mutta... joskus mu muutama vuosi sitten kuunteli silloin paljon meidän ehkä tällaisia idoleita, niin siis Ilkka Uusi vuorta ja Matti Ylöstä Yleäksellä. Ja he teki tämmöisen radiojuontamisen ennetyksen nenäpäivän nimissä nimenomaan, että he 72 tuntia valvoi yhteen putkeen ja teki lähetystä. Ja sitten seurattiin tavallaan sinne väsytyksen Siinä on mulla. <laughs> kuule. Ei, mutta siinä aikana niinku keräs varoja, että ei saisi ottaa, niin, että, niin, että hei ihmiset sanoikin, että hei me ollaan oltu täällä niinku 70 tuntia, että nyt niitä lahjoittuu. Kyllä <lipäätä> niin, ihmiset lahjoittu. ja. ja Tämä on ja. ehkä semmoinen, minulle niin, tämä on mennyt vähän, vähän hassusti, mutta tässäkin on siis KK-kaupoista löytyy sitten erilaisia niin kuin nenäpäivätuotteita. Voi ostaa itselleen semmoisen nenän, mihin voi liimata jotain tarroja ja sitä voi vähän niin kuin, tuota, tuunata ja näin. Mutta sitten tässä syksyllä itseasiassa on ollut jo pari muutakin ää, kampanjaa, että tässä on ollut Elämälapselle. Eli lastenklinikoiden kummit ää, järjesti tuossa syyskuussa konsertin ja sekin näyt näytettiin televisiossa ja, ja siellä sitten kerätään tota, Täällä on ää, muuten sellainen niinku legendaarinen maine, Elämälapselle konsertit. Siis sen muistan lapsudesta. Et... Silloin se näytettiin olympiastadionilla. Just joo, siinä se se on sen alle karunilla siinä jalassa. Nykyään se taitaa tulla Hartwall-arenalta tai jäähallista, Et sitä ei enää tehdä vissiin siellä olympiastadionilla. Joo, se on varmaan siirtynyt sisätiloihin, mutta tässä kerätään lapsille, laps lasten tautien tutkimukseen ja lasten klinikoille Suomessa. Ja sitten vielä tää, ää, niin on Suomen punaisella ristillä on tota, nälkäpäiväkeräys, joo. se on myöskin syyskuussa ollut syyskuun tuota, puolivälissä ja siinä on sitten katastrofirahastoille sekä rahoja käytetään niin kotimaassa kuin kriisialueilla ulkomailla. Mut sitten kun mä koitin vähän katsoa että et, niinku, mitä, mitä muita tällaisia hyventekeväisyyksiä, onko niitä niinku, muuhun aikaan vuodesta, niin ei niitä ihan hirveästi ollut, että selkeästi kaikki nämä isot, isot on keskittynyt tähän niinku, syksyyskauteen, et keväällä siellä on jotain vähän niin kuin tuollaisia pläänin plan, konserttia on. Välillä jo tulee niin mitä televisiossakin näytetään, mutta nämä suurimmat on, keräykset on tässä syksy-aikaan. Sitten tulee vielä jouluaikaa, on pelastusarmeja, joulupataa ja nuorokauppakamareiden joulupuuta ja muita, mutta mun mielestä on aika jännä ilmiö, että ne on kaikki kerääntynyt tähän syksyyn. onko tässä niin kuin joku tämmöinen, että lahjoittaako ihmiset mieluummin rahaa, onks, vai tässä on, taustalla ehkä on tietty kesä, silloin tosi hiljasta mitä ei oikeastaan tapahdu, mutta onko nyt jotenkin sitten ja mä, tiedän, mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen lähenevään jouluun ja sitten toisaalta myös tähän hmm. pimeäseen aikaan. Tietynlaiseen vakavoitumiseen, kesällä niin kuin sanoit, niin on vähän semmoista huoletonta. Niin. Vomailua. Keväälläkin hmm. ehkä asiat tuntuu silleen positiivista, mutta hmm. mä luulen, että se liittyy Luettelit noin kaikki ja ne todellakin kaikki asettuu syksyyn, niin se ei nyt välttämättä aina ole hyvä juttu, koska siitä tulee vähän jo keräysväsymystä myös niille mm. lahjoittajille. Onko se... joku on jo? Joo. Et tavallaan mielestäni nämä on kaikki todella tärkeitä mm. asioita, mutta siitä kuitenkin tulee just tämmöinen vähän pieni peliväsymys, et mm. et, ä, ä, että taasko, taasko mm. lahjoitetaan rahaa. Et, et kyllähän täytyy myöntää, että me ollaan hyvä osa Suomessa ja niin Virossakin, että niistä rahaa, rahaa on, mitä voi antaa. Tämä on nyt ehkä vähän hatusta heitetty, mutta niin mä ajattelin, että jos naiset keväällä, niin ihmiset on just suunnitellut kesälomamatkaa ja rahat on niin säästetään siihen. Mutta ehkä tässä syksyllä, juuri vielä ennen kuin ei, tuu, ei ollut ostettu, niin tavallaan nyt sitä ehkä vähän semmoista olisi, että ei ole vielä mielessä omanapavaa. Niin ehkä... Se on ihan hyvin mahdollista. Niin. Mm. Ettekö muuten koskaan ollut keräjänä missään tai lahjoittanut? Siis no joo partioon puolesta ollaan kerätty vaikka mitä ja myyty mm. joulukalentereita ja niin. se on kyllä ollut ja, ja on tietysti myös lahjoittajana ollut. Joo. Partion, ollut aika... Ehkä monetkin on lahjoittanut. Mm, joo, lahjoitusta joo. Sitten, niin Sitten on vielä kaikennäköistä tähän syyskauteen, siis liittyy kaikki mahdolliset lasten Siis joka ikinen jalkapallojoukkue ja no niin. koululuokka, nehän kerää joululuokkaretkirahoja mm, nyt jo syksyllä, mm. ja tavallaan se on aikamoinen rumpa mihin kaikkea se pitää. se kyllä minusta keväällä kihde. No se on myöskin silloin, joo. Mutta totta, Mut kyllä mä oon nyt esimerkiksi yhden. nähnyt, että just Facebookissa kiertää, että ostakaa pipareita ja ostakaa... Mm kaiken näköisiä, miten suplaata niin. ja vessapaperia. Ja, ja... ja lahjoittaminen on tehty nykyään myös niinku helpoksi silleen, että oh. sinun tarvitse niinku siirtää sitä rahaa, että on, mm. tähän numeroon Joo. eri numeroita, niin. eri summia tai lähetä tekstiviesti. Tai... Se on kyllä tosi hyvä. Mutta tämä ilmeisesti näkyy myöskin nykyään esimerkiksi kirkoissa, kun käteistä ihmisellä ihmisillä kauheasti ole enää, ja sitten kun siellä kerähdään kolehtia tai esimerkiksi kauneimpien joululaulujen aikaan kirkon ulkomaan avulla sitä avustusta, niin, niin tota, Kirkon täytyy ottaa käyttöön tämmöiset tekstiviestikolehdit ja muut vastaavat, joo, että tuota, oikein, että ei, ei, ei, ei enää kerro samaan tapaan kuin aikaisemmin, kun ei ole käteistä ihmisellä. Ehkä se on jo hyvä sit uudistua, jos se mm, on näin. Joo. Näin Mutta tällaista tässä nyt syksy on hyvän tekeväisyyden aikaa, että... Niin. Miten no, sinulla oli muitakin aiheita? Mulla oli, ennen kuin mennään mun aiheisiin, jotka on tämmöiseen tota, ei kerää, keräämiseen vaan urheiluun liittyviä, niin tota, kuunnellaan tähän väliin, Greg Davidilta on tullut uusi levy, mutta ei kuunnella sen levy kappaleita että se jotain vikaa? Asu? Mä en ole kuunnellut sitä, <laughs> ja tämä on Seven Days. Stayin' fine, stayin' sad Every jail on Sunday Not one time Cause I been gettin' mine And she was looking fine She was my told me She loved to unfold me all night long Ooh, I love the waves kicked it, From the front to the back, she flipped it And I, oh, I, yeah Hope that you care Cause I'm a man who'll always be there I'm not a man to play around, baby 'Cause one I stand is really fair. From the first impression, you don't seem to be like that. 'Cause there's no need to check, but be plenty time for that. From the subway to my home, endless ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me. Kollegat. Törmäsin tässä muutamaankin eri tutkimuksien samasta aiheesta, jossa on tutkittu sitä, niin, että mitä hyvää liikunta tekee meidän aivoille. Eli yleensä liikunnan yhteydessä puhutaan ikään kuin yleisellä tasolla liikunnan vaikutuksesta meidän kuntoon ja jaksamiseen sekä painon pudottamiseen yleiseen virkeyteen. Mutta sen lisäksi että, että me liikutaan ja kehitetään lihaksia ja kuntoa, niin me kehitetään myös meidän aivoja samalla. Entä ensinnäkin nämä aivopoimujen ja aivokuoren aktiivisuustasot muuttuu, ja se, joka vaikuttaa ikään kuin meidän ymmärtämiseen, oppimiseen liikunnan aikana. Ja samaan aikaan kun me liikutaan, ja nyt me puhutaan semmoisesta niin pienestä niin rasiteliikunnasta, jossa niin kuin, syke kohoaa, Samaan aikaan aivoissa kemialliset aineet, kuten seratoniini ja dopamiini, eli näitä hyvän olon hormoneja, hormoneja ne aloittavat työnsä mm. ja ne kehittää meidän hormosoluja. Ja se välitön hyötyhän nähdään heti, niin aina hyvän liikuntasuorituksen jälkeen. Eli vireystaso on noussut, on todistettu, että ihmisen reaktionopeus parantuu ja jopa muisti paranee hetkeksi heti sen liikuntasuorituksen jälkeen. Ja, ja on muka, jopa huomattu se, että, että tota, lapset jotka harrastaa paljon eli ne liikkuu, niin ne se on koulussa parempia numeroita. Tämä tota, ei ole vaan niin kuin, aikuisten ilo ja onni ja tärkeys tää liikuntaa. Mun mielestä nykyään esimerkiksi kouluissa on liian vähän liikuntaa verrattuna siihen, niin kuin mä itse kävin koulussa, niin silloin oli enemmän liikuntatunteja. Sitä on leikattu joten paljon tullut ehkä enemmän valinnais valinnaisuutta, mutta sitten taas ei kaikki valitse ja sitten se on jostain muusta pois. Joo, juuri näin, mutta tota, tosissaan, että vaikka meidän aivot ja meidän aivomassa, niin se ei koostu lihaksista, mutta siitä huolimatta niitä aivojakin pitää pumpata, bodata. Ja, ja tota, itse asiassa mitä parempi kunto ihmisellä on, niin sitä enemmän sun aivoihin on kertynyt sitä harmaata massaa, mitä kaikissa TV-ohjelmissakin aina kun näytetään mutta aivoista se röntgenkuva, niin sit siellä on se harmaa alue. Eli se on sitä niin sanottua harmaata massaa. Ja mitä parempi kunto ihmisellä on, niin sitä enemmän sitä harmaata massaa on. Ja se harmaa aine nimenomaan hoitaa ihmisen motoriikkaa ja muistia. Eli silloin aika suora. suora suhde siihen, niin miten me voidaan. Ja tätä on tutkittu siis monta vuotta sekä Helsingin että Jyväskylän yliopistossa. Todettu nimenomaan se, että, että tota, kun hapen saanti parantuu, niin se suoraan vaikuttaa aivojen verenkuoreen. Ja kun happi liikkuu aivoissa, hiussuonteen määrä lisääntyy aivoissa ja se ehkäisee aivojen vanhenemista. Ja samoin oli tehty USA vastaava tutkimus, jossa seitsemän vuoden ajan tutkittiin tuhatta ikään kuin ikääntyvää henkilöä. Ja, ja kuvattiin heidän aivonsa niin kuin silloin, kun se testi alkoi ja testi loppui. Ja siitä selkeästi nähtiin, että niiden vähiten liikkuneiden testituloksivat heikkenivät eniten. Ja, ja nämä taas tästä testijoukosta, ne jotka olivat ak aktiivisesti liikkuneet sen seitsemän ajan, vuoden ajan, niin magneetikuvissa näki, että heidän aivot olivat kymmenen vuotta nuoremmat kuin näillä samanikäisillä vähemmän liikkuvilla henkilöillä. Se on tosi Eli paljon. Se on hirveästi. Eli Se taas kertoo siitä niin, että kun me vanheneemme, ettei ainoastaan se että tärkeää ole se, että meidän lihaskuntosäilyisi hyvänä, koska se taas auttaa mm -hmm. sen, että ei, ei tule tämmöisiä rappeutumia ja... ja, ja, ja tota, Muita ja, mutta myös se, että kuinka tärkeää olisi se, että me pidettäisiin aivoistamme huolta. Ei ainoastaan aivoja, pitää ympötä myös niin, että ne saa pähkinän purtavaksi, myös, mutta myös, mm -hmm. että se liikunta vaikuttaa sinne suoraan. Ja mun mielestä ehkä niinku tämmöinen pirteä vanhus on aika hyvä esimerkki siitä, niin että, että jos mäkin ajattelen että mun tyttäreni iso, iso mummo, joka reippaasti yli 90 ja yksikseen asuu ja, ja tekee kauheasti itse ja koko ajan. Hän on hyvin pirteä, muisti pelaa, että kaik, siellä niin kuin selkeästi näkyy nämä liikunnan ja, ja vireystason vaikutukset. Mutta tota, testejä on tehty myös rotille ja niissä todistettiin, että, että kun rot, rot, rot, rotat harrastivat kestävyysliikuntaa, niin se kasvatti niiden hermosoluja muistikeskuksessa. Eli tuota, kyllä, ja väitetään jopa, että liikunnan hyödyt ulottuvat jopa syntymättömään lapsiin. Eli semmoinen äiti, joka liikkuu raskauden aikana, niin, niin lapsi joka syntyy, niin sillä on niin kuin nopeammin kehittyvät aivot kuin semmoisen lap lapsen, jonka äiti ei ole raskaus aikana liikkunut ollenkaan. Sitten Liikunta poistaa verestä myös ainetta, joka altistaa masennukselle, ja tämä on mielestäni varmasti otettu kyllä huomioonkin jo masennuksen hoidossa. Eli, eli mm -hmm. haetaan vaihtoehtoisia hoitokeinoja, ettei aina tarvitsisi sitten kemiallisiin lääkkeisiin, vaan, vaan että haittaa liikunnasta sitä hyvää ainetta. Itse asiassa se aine, mitä sieltä poistuu, niin se on tämmöinen kuin kymereeni. Ja on todettu, että tämän kymereenin pitoisuus on erityisen korkea nimenomaan masentuneilla henkilöillä. Ja, ja tota, tämä sama proteiini, joka säätelee meidän ihmisen niin sisäistä kelloa ja joka on tärkeä tekijä valon ja pimeyden vuorotteluun, niin, niin se on myös tämä kymereeni. Ja varsinkin silloin, kun talvi lähestyy ja meidän sisäinen kello menee vähän sekaisin, niin, niin tota, silloin tämä kymereenin pitoisuus veressä nousi, eli olisi tärkeää että talvella harrastaa liikuntaa, jotta se poistaa sitten taas tätä kymereenä. Mutta sitten taas pitää muistaa se, että sit sitä ei saisi harrastaa iltaisin, koska sitten se taas kuulemma jollain lailla taas sotkee sitä sisäistä kelloa. Nyt on mm -hmm. olemassa jotain liikuntakeskuksia, joissa on tällaisia kirkasvalonlamppuja, okay. joilla jo, jo, tavallaan sitten haetaan sitä tiettyä tasasta rytmiä keholle ja silloin on nämä, nämä proteiinin. ikään sun siinä tulisi semmoinen teho. mutta joo, mä voisin puhua tietysti liikunnan merkitysmyksistä ja, ja tuota, mm -hmm. itse nyt, itse liikunin jo ihan liikunnan ilosta, enkä, enkä itseäni pakota sinne sen takia, että nyt dopamiinit ja seratoniinit, <hysy> mutta mä tiedän sen, eli mä tiedän sen no, hyvää niin, olla mikä siitä niin. tulee ja, ja tota, olihan tämä kiva luettava itselle se, että mun että tota, harmaa massa on lisääntynyt taas tänään. Mutta tota, joo, ei sen enempää nyt liikunnasta tällä kertaa. Öö, nyt, Mia, kun sä tykkäsit niistä, vieksisit. Vie, no, hei! Aasin silta. Mia tykkää viiksisistä miehistä, niin kuunnellaan musiikkia 70-luvulta, jolloin viikset olivat kovasti pop. Tää on Foreigner ja kappale Earthshot. Aino, ootteko ostanut, käytättekö synteettisistä materiaaleista tehtyjä vaatteita? Mm. Eli esimerkiksi polyesteria, akryylia, kiisiä. En. en. Kyllä, mä luulen, että muut niitä löytyy. En mä, kyllä, mä aika yritän tsekkailla vähän, mitä materiaaleja no, on vaatteissa. Kyllä, kyllä on. Siis joo, nehän on keinohuituja. Nyt siis yleensä en tykkää keinokuun. Tunnustaa. tunnusta. Se ei Joo. tunnu hyvältä. Mm -hmm. ja mutta se hijostaa myös, ja ne tulee sähköiseksi tosi helpolla. Joo. Joo, ja nyt päätyy. Joo. Totta. Totta mutta urheiluvaatteissa sitä on. Ja mm -hmm. si siinä se on itse toimiva materiaali. Joo. Ja näin, että mä puhun nyt vähän näistä keinokuitujen ympäristöhaitoista ja toisaalta sitä, siitä, miten niitä markkinoidaan, mutta pitää sanoa, että ei myöskään luonnonkuitujen tuottaminen ole täysin ongelmatonta. Siihen kuluu paljon vettä. Esimerkiksi Puuvilla on, tuotanut, siinä on paljon ihmisoikeusongelmia, että, että kun puhun tästä aiheesta, niin pitää pitää mielessä se, että myös toinen vaihtoehto on huono. Koska... Oliko on toinen puoli? Niin. Mutta tota, mä tyrmäsin tällaisen <laughs> no, niin, sitä vähän Turkiksi ja ei saa käyttää. Mm. Niin, niin. No, mä törmäsin tällaiseen vaatemerkiin kuin hallahalla. Halla, ja... Voisin oikeastaan aloittaa tästä. Siis tällä on perustanut suomalaiset Salla ja Hanna, jotka on samaan aikaan opiskellut vaatesuunnittelijoiksi. Tota, he on tutustunut silloin opiskeluaikana ja pistänyt pystyyn vaatemerkin vaatemerkiin kuin Halla Halla. Ja, ja se on nyt jo pari vuotta ollut olemassa, mutta varsinaiseen on tämä lähti viime kesänä. Ja heidän päätuote on uima-asut ja nyt oli tullut jotain urheilutoppeja ja trikoita myöskin. Ja näiden vaatteiden idea on se, että ne tehdään merestä kerätyistä muovista. Eli me puhuttiin silloin, natsku sun kanssa, ja pidit mulle esitelmää siitä, kuinka iso muovilautta tyynellä merellä, valtamerellä velloa. Se on suuri ongelma. Ja sitten tavallaan nämä vaatefirmat ja vaatemerkit on lähtenyt ikään kuin pelastamaan tilannetta sillä, että hyödynnetään näitä muovijätteitä vaatteiden, vaatteiden materiaaleissa. Ja esimerkiksi HallaHalla... -Halla, he käyttää tällaista ekonylkangasta, joka valmistetaan Italiassa. Siihen käytetään muun muassa muovipulloja ja pusseja ja sitten on se kalaverkkoja, mitkä on sitten omittu jossain, jossain tuolla. Mä en itse asiassa tiedä, mistä nämä materiaalit tai raaka-aineet tähän kankaaseen tulee. Niin mä heti rupesin miettimään, että ei sekään varmaan niin kuin, ää, välttämättä edullinen tapa se, materiaalin kerään, on no, Siitäkin siis, huolimatta, että se on jätettä. Joo. No, ne tehdään siis vapaaehtoistöön ilmeisesti, okay. ne kerätään. Mä en tiedä maksaako se heille, että he saavat se jätteen tavallaan käyttöönsä. Mutta he käyttävät tällaista, siis Italiassa valmistetaan tämän kanka eli mä luulen, että he ostavat vain sen itse asiassa sieltä Italiasta. Sitten suunnittelu näiden vaatteiden, kun on tehdään Suomessa, mutta sitten se valmistus on Indonesiassa. Eli tässä tulee sitten kuitenkin tätä kuljetus ja, ja muuta rumpaa, mutta kustannussyystä näin. Ja he on markkinoineet näitä vaatteita ekologisena vaihtoehtona, ja Täytyy sanoa, että mäkin menin tähän. että et Onpa muuten tosi hieno idea, että puhdistetaan meriä ja tehdään tämmöistä niin vaihtoehtoista, vaihtoehtoista juttua. Ja tätä samaa on jo viisi vuotta sitten. Nämä mun mielestä nousi tuossa ehkä just viisi, kuusi vuotta sitten pinnalle silleen, että tota, äh, G-Star... Ei kun Ei, Ylipäätään nää tämmöistä niin merestä otettu muoviete muutettu vaatteeksi, niin äh, G-Star Silloin lanseeras tällaisen Raw for the Oceans -kampanjan tai vaatemalliston. Ja siinä heillä oli keulakuvana Fair Williams, joka, ja tästä tuli tosi suosittu tästä vaatemallistosta. Ja sitten sen jälkeen on ilmeisesti ollut muitakin ainakin Levisellä ja joillain muilla kiisoilla. Ja tota, mä, sit joo, kuten sanottu, niin mäkin luulin, että tämä on hyvä juttu. Ja mun piti puhua tästä sille hyvässä mielessä, mutta sitten mä aloin selvitellä tätä vaatteiden. Vaatteiden valmistamista muovista. Ja, se, ja sit selvisi mulle, että tota, esimerkiksi just näissä hallahalla vaatteessakin käytetään PET-muovia, eli poly eteni fere flat, flat siis tavalla. pet Tämä on todella Kyllä. Ja siis niissä etuna on just tämä kierrätettävyys. Suomessakin on iso panttijärjestelmä, eli saadaan ne pullot käyttöön ja siitä on helppo tehdä polyesterilankaa. lankaa. Ja erityisesti Kiinassa valmistetaan paljon näitä polyesterivaatteita. Ja ne on oikeasti tosi suosittuja tai siis tosi yleisiä, ihan sama mihin ketjuliikkeeseen astele, niin siellä on polyesterivaatteita ja, ja muitakin synteettisiä kuituja käytetty. Mutta ongelma näissä mikrohiukkasten käytössä on sitten se, että kun näitä vaatteita pestään, niin niistä irtoaa semmoista mikrokuitoa, mitä mikään vedenpuhdistusjärjestelmä tai pesukoneiden nämä siivilät ei pysty nappaamaan. Eli se, se kantaa, kun menee sitten vesistöön. Se menee suoraan vesistöä sitten. Eli tavallaan tehdäänkin hallaa, kun ensin niin poimitaan sitä, sitä massaa sieltä, sitä kovaa massaa, niin sitten sinne päästetäänkin itse asiassa semmoista, mitä sieltä ei enää saada pois. Yle, joo. Ja tätä on nyt sitten tällainen kalifornialainen tohtori Mark Brown selvittänyt. Hän on tehnyt jo yli kymmenen vuotta tutkimusta näistä muovien haitoista vesistöille. Ja mekin silloin puhuttiin, että sitä muovimassa vesistöissä on ihan järkyttävät määrät ja mä löysin tällaisen luvun, että 250 000 tonnia kelluisi koko ajan siellä meressä sitä, sitä tota, muovijätettä ja se tarkoittaa yli 700 muoviesinettä per jokainen ihminen maailmassa. Se on hirveän määrä ja mm -hmm. se ongelmahan on se, että, että kun se hiutuu pienemmäksi ja pienemmäksi mm. ja, ja eläimet sitä syövät ja sitten kun ne syövät sitä pientä, niin ne ei, ne ei kuole siihen, mutta mm. sitten sit joo, niin, eli sit niin. me syödään sitä, sitä kalaa, mm. joka on syönyt sitä mm. muovijätteestä Kyllä, ja siis sen lisäksi, että, että tosiaan meressä siis jo siitä olevasta muovijätteestä tulee näitä hiukkasia, niin sitten kun näitä synteettisiä vaatteita pestään, niin joka kerta vapautuu tuhansia tällaisia mikrohiukkasia lisää sinne, joita ei sit pystytä erottamaan mitenkään sieltä. Ja tässä oli esimerkkiä. Tämmönen, että esimerkiksi fleece ja nailon, sitten myöskin akryl ja polyester, niin ne tosi paljon nämä kaikki. Mutta esimerkiksi fliisistä, 1900 mikrohiukkasta jokaisella pesukerralla. Ja jos mietitään, että kuinka monta kertaa vaikka joku paita pestään sen käyttöjien aikana, niin sitten ne määrä on ihan monikertainen. Ja se on jo sitten niin iso, että mä en osaa edes laskee. Joo, siis tämä Brown on tutkinut näitä vesinäytteitä vähän CSI-tyyliin, että se on niinku katsonut siellä mikroskoopille, että paljon on jossain näytteessä niitä. Ja miksi nämä hiukkaset on ongelmallisia, niin se johtuu siitä, että niissä on ensinnäkin myrkkyjä. Se on haitaksi ekosysteemille ja mereneläville, ja se muovi kerää myös itseensä muita myrkkyjä. Eli se ongelma vaan pahenee. Ja se päätyy sitten takaisin ihmisille, se muovi, ja valitettavasti sit sisäisesti. Tota, Sitten on tällainen toinen tohtori, Markus Eriksen, joka on laskenut, että vedessä, siis valtamerissä, on jo yli 5 triljoonaa muovin mikrohiukkasta ja se kasvaa ihan huikeat vauhtia, koska tämä synteettisten materiaalien käyttö myöskin koko ajan, koko ajan kasvaa. Sitten mä miettiä tätä yritysten roolia, että koska ihmiset on silleen yksinkertaiset, kun niin sanotaan, että joku on ekologista, niin ne uskaan. Ja sitten kun se toimii, toistetaan vielä jo muutaman kerran, niin siitä tulee niinku absoluuttinen totuus. Kyllä. Ja tämä Brown oli läht, lähestynyt sitten näitä vaate suuri vaate vaatevalmistajia, vaikkapa naikkia ja polartekkiä. Ja, ja nämä oli kieltäytynyt ensinnäkin myöntämästä tätä ongelmaa Tämä lähtemästä mukaan tähän Brownin tällaisen hankkeeseen, jossa yritetään niinku parantaa sitä vedenpuhdistusta puhdistu ja tätä tekniikkaa, että niitä vaatteita tehtäisiin sillä tavalla, että sitä hiukkasta ei niin paljon irtoisi. Mutta Nike ja Polarteka oli kieltäytynyt esimerkiksi tällaista kampanjasta, ja hän oli saanut mukaan yhden, nyt en muista kylläkään kuka tämä, tai mikä merkki se oli, mutta hän oli saanut vain yhden ison vaate, vaatevalmistajan mukaansa tähän. Ja, ja sitten jäin miettimään, että okei, minusta on niin kuin hirveän kuitenkin, tämä niin polyesterivaatteiden tekeminen, niin se kuitenkin auttaa siinä, ongelmassa, että niitä muoviroskii haidan merestä. Se tuottaa työtä ja se tuottaa niin kuin, rahaa, mutta tota, ainut niin kuin, keino tavallaan päästä takaisin. Se on myöskin, säästää esimerkiksi raakaöljyyn, josta yleensä tehdään ja Eli siinä on paljon paljon hyötyjä, mutta että nyt ollaan ehkä siinä, että pitäisi keksiä jotain keinoja sitten, että millä sitä vettä lähdetään putsaamaan, että niitä hiukkasi ja on esimerkiksi sanoi, että kyllä hän, hänkin uskoo, että, että tota, näillä vaatteilla on tulevaisuus, mutta että pikkasen pitää vielä kehittää sit sitä muuta teknologiaa. Mutta että tällaista, mä halusin kertoa tämän, koska mä olen jotenkin äimistynyt siitä, että jopa minäkin menin tähän niin sanottuun huijaukseen. Mutta sitten mä mietin, että voikohan se sit olla niin, että, että tota, ehkä yrityksetkään ei kaikki, esimerkiksi pienemmät yritykset tätä riskiä, että niistä irtoaa. Mutta mä oon ihan, ihan hiljaa täällä mietin, mutta siis sehän on totta, että kun muovia on nykyään joka paikassa, vaikka mm -hmm. sä kuinka yrität välttää ja yritän olla ottamatta muovikassia kaupasta, mutta sitten sit kaikki on pakattu muoviin niinku, ja mm -hmm. sä et niinku pääse siitä muovista millään. No, vaikea, ja ehkä myös mun mielestä niinku, kun ollaan puhuttu näistä, no mitä tämä Brownkin tässä näin, ollaan puhuttu näistä Muovi, hirveästä muovin tuolla merissä, niin pitäisi sen sijaan, että nyt, tai siis sen lisäksi, että yritämme päästä niin liiallisesta muovin käytöstä eroon, niin pitäisi miettiä ja kehittää parempia muovin keräyskeinoja. Joo. Koska se, mikä siellä meressä, sehän on se, nimenomaan se muovi, Mitä joka voi voidaan joka ei ole joutunut kuin roskiksi. Se on Joo. pyörinyt tuolla noin. Ja, että se, se niin kuin ikään kuin se roska, joka me pistetään roskikseen, niin se menee nyt kuitenkin roskiksi, että se ei joudu sinne mereen. Mm -hmm. Mutta sitten kaikki se, mit, mit, mit, mikä ei pääse minkään tyyppiseen kierrätykseen. Niin... Mm. Tässä on kyllä että tämä on niin kuin ihan tavallaan siis, että, okei, että esimerkiksi Suomi on, on maailman kärkiluokkaa kierrätyksessä, vaikka meilläkin on runsaasti mahdollisuuksia, missä me voitaisiin parantaa. Mutta tämmöinen, niin että, että ketkä on ne ihmiset, jotka heittää niitä roskia tuonne luontoon? Niin. Mä ymmärrän sen, että saattaa vahingossa karata jotain, mutta, mutta yleensä jos multa lähtee jotain rannalla joku pussu karkuun, niin, niin kyllä mä, lähtee, se. mä kyllä. kiinni. Joo, ja on. yleensä se, että, että sama tulee ihan lappupiknik. Niin mitä mä vien sinne, niin mä vien myös pois. Yleensä mä otan vielä jonkun mun siitä, mutta silti sinne puistoihin jää ihan hirveän no, kohdalla. Kaikki eivät ole ainoa samanlaisia kuin niin. siinä. Mutta Me miksei kaikki ole samanlaisia kuin <laughs> minä? <Sitä> pitää <min> kysyä niiltä, jotka eivät ole samanlaisia. Ei, on, ei. Musta ensinnäkin se on ihmisten piittaamattomuutta, se on laiskuutta, kaikkea <min> tätä Joo. näin. Niin no, Itsekkyyttä. Ja se on musta mielenkiintoinen ilmiö, että meistä jokainen ajattelee, että mm. kyllä kai mä vien ne pois. Ja että mm, vielä sen mm, naapurinkin mm, siitä. Mutta sitten on niitä, jotka... Ne on ihmiset, koska... No, Näin, mä oon niin. sitä mieltä, että se lähtee jo niin kotoa ja kasvatuksesta joo. se, että minkä niin. tyyppisiä. Joo, mutta just se et idea, että siis, et kuka heittää autosta ulos roskia ja, ja kun kuka vie, niin kun, nyt mä oon useampia kuvia, kun ihmiset paeltaa vaikka Lapissa, keskellä ei mitään, erämaata, niin sieltä löytyy jotain roskia. Niin kun, se, että jos sä viet sinne niin kun täyden makkarapaketin, niin miksi et sä tuo sitä tyhjää pois, pois sieltä sen sijaan, että sä jätät sen sinne? Et kyllä mä ymmärrän sinne, että jos sinne jonkun, mikä, mikä sinne maatuu joku helposti tai minkä voi polttaa nuotiolla, niin se, mutta niinku sitten jotkut muoviroskat ja metalliroskat, mä olen ihan... Tää meni nyt kaikille tyynteisiin. <köhö> Hei mennään musiikkiin, mä lupasin tähän Aasin sillan teille. No nyt se tulee. mä tiedän, että Natsku on huluna Saaroihin. Sä oot seurannut paljon saara -auton. Kyllä. Ja mä tykkään, että Saara nimestäkin on nykyään. Tota, tää Brown on Kaliforniasta, joten soitaan Saaran California. Okay, siis sara forsperin. Okei, siis kuitenkin meidän Saara. Meidän saara. päästään aiheeseen. pöfmaista tässä sulatellut, hautonut ja aina kokenut, no enpä nyt vielä puhu. Mut jotkut parhaat aiheat, niitä pitää vähän hautaa. On, ja sitten jos niistä puhuu liian aikaisin, varsinkin nyt kun on tämmöinen ikään kuin tiettyihin päiviin liittyvä, niin sit se ihmiset unohtaa, kun se tulee ajankohtaiseksi. Houta. Mutta siis Pöf on, on tota filmifestivaali ja tulee sanoista lyhennys, joka tulee sanoista Pimeä date öde filmifestivaali, joka pimeiden yden. Kyllä, Joo. filmifestivaari. Ja tämä on nyt 20. kerta, kun tämä festari järjestetään. Tänä vuonna se ai, ajoittuu semmoiselle päivämäärille kuin 11.–27. marraskuuta. Okay. Ja, ja tota, mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että tämähän on nyt vähän niin kuin Suomen slash omalla laillaan. Tässä on nimittäin 300 vapaaehtoista pääsee, eli sinne on kova hinku päästä, vähän kuin Slashissakin, niin, niin haetaan merittiä, ja halutaan olla mukana tekemässä tämmöistä kansainvälistä happeningia. Mm. Mä ehkä verran annut rakkautta ja koska se on, mm, mutta ehkä se on vähän mm, erilainen. Se on erilainen, se on mm. filmifestivaali, Slash ei ole, mutta ehkä tämä, tämä miten se nyt Miksi se ja sitten mm, miten se... Minkälaista ohjelmaa. Minkälaista on? ohjelmaa. Joo. Ja, ja tota, ja onko täällä muutakin kuin elokuvia? Vai? Uh, on! Siis okay. tota... Tässä oli, mä laskin, 76 elokuvaa näytetään näiden päivien aikana. Se on aika paljon. Se ei ole kahta viikkoakaan. Tää niin sanottu opening-seremoni on 11. päivä marraskuuta. Ja se on siellä Nordea-konserttimajassa. Tota, siellä tota, jaetaan palkinto tämmöisestä life achievement eli tämmöisestä elämänpitoisesta työstä, työstä. Mm -hmm. sekä nuori tämmöinen tuleva tai nuori est tulokas mm -hmm. estiläinen Joo. saa, kiitos mulla on tänään sannat hukassa, saa palkinnon tässä opening seremonissa ja samaan sama aikaisesti siellä on tämä niin sanottu opening elokuva, joka on ranskalainen ja nimeltään Eternity ja se kertoo tämmöisen ranskalaisen perheen tai suvun tarinan vuosisan ajalta. Ja tuota, ma, ma, nämä kaikki leffat, siis siellä on paljon elokuvia, mä voin puhua niistä vielä tuossa vähän enemmänkin, mutta tämän opening-elokuvan, ranskalaisen elokuvan, siellä oli tuttu nimi, eli siellä oli yksi päänäyttelijöistä, josta oli tämmönen kuin Andreita teille mitään. Joo. elokuva oli hänen läpi. Niin hän on tässä näin pääosassa ja kun se on nyt valittu opening-elokuvaksi, niin, niin tota, varmasti hyvä. Mm. Miten muuten, onko ne tekstitykset eestiksi? Ää, siis teksti, ne... englantilaiset on, on as it is, ja mitä mä katoin, niin mun mielestä niissä ei ollut estiläistä tekstitystä, mutta sitten kun on muu kuin englanninkielinen elokuva, niin niissä on tekstitykset, niissä on eestiksi ja englanniksi. Okei, okay, hyvä tuo englanniksi, koska Joo. usein on... Viro, Venäjä ja sitten jos et osaa sitä joo. lähtökieltä, niin se on sitten siitä. Joo, eli mä tähän oikein kiinnitin huomiota, että oli tuplasabtaidollis se oli niin eesti ja englanti. Kiva, joo. Ja tota, joo, nyt ennen kuin puhutaan elokuvista, mä voin puhua myös samalla näistä vähän näistä tapahtumista. Eli täällä on nyt, tänään meillä on Annina täällä mukana, mutta Anninalle tiedoksi, että myös PÖF Filmifestivaalien ohessa järjestetään diskotallin. Se no, on onko tämmönen, tää ei ole taida olla aamudisko. Tää on, on tämmöinen numero 99. mulle se ei sano mitään. Mutta siellä on ikään kuin tämmöinen disko ja opera kohtaavat. ja siellä on ranskalainen DJ Julien Fermant, joka esiintyy yhdessä Oliver Kuusikin kanssa. Hän kuulostaa kyllä paikalliselta Oliver Kuusi laulaa ranskalaisia ooperaarioita. Ja DJ Julien discopiitillä. Tästä tulee vähän sellainen vain tallinna jutut filmi. <laughs> Mutta kuulostaa hauskalta. Joo, samoin Paar Veinissä, joka on tuossa saunakadulla, niin siellä on sitten filmifestivaalien aikana kaiken näköisiä teemailtoja. Se on niin mainittu tämmöisenä tuota, festaiväen kohtaamispaikkana. Totta, sitten myös 6.11. eli siellä ihan niin kuin lopulla. No siellä on esimerkiksi kuin Sven Grünberg, joka nyt sitten esiintyy tämän Otte Leplandin ja monen muun estiläisen artistin johdella ja siellä, siellä on tämmöinen oikein orkesteri, joka heitä säästää. Ja miksi Sven Grünberg ja miten hän liittyy sitten filmifestivaaleihin on se, että Grünberg on säveltänyt musiikkia yli sataan elokuvan ja tehnyt Paljon yhteistyötä ulkomaalle, muun mm. muassa Suomessakin, ollut säveltämässä elokuvimusiikkia ja ne on hänen elokuvasävellyksiä, joita esittää siellä tuota, konserttihallissa. 23.11. C'Reval Cafe, joka on nyt siinä myyri siinä, siinä elokuvateatterin vieressä. Aika, joo, joo. Ja siellä sitten taas tällainen kun Anna Kunczinski, esittää elokuvasävelmiä. Ja loppuseremonia on sitten 26.11. myöskin, ja se jopa televisioidaan. Ja, tuota, siellä va palkitaan sitten festivaalien paras elokuva. Ja, ja, tuota, samanaikaisesti ikään kuin tämä pöffi on, niin on tämmöisiä ikään kuin reita mm. Ja on, on tämmöinen kuin Sleepwalkers, joka on päivämäärille määrille Ja se on tuota, Tallinnan yliopistolla oleva lyhyt filmifestari. Joo. Sitten on tämmöinen kuin Animated Dreams 16 21 joka on keskittynyt sitten vain animaatioon. Mm -hmm. Ja sitten on vielä tämmöinen kuin Just Films, joka on 13 21, kaikki esitykset Solaris ja Coca-Cola Plaza elokuvateattereissa, ja ne on sitten lasten ja nuorten elokuviin keskitty. Mä muistelisin, että mä puhuin tästä viime vuonna, ja silloin oli samat kategoriat, tai samat... Se takoista, kun mä... kun se joo. oli ainakin, joo, niin joo. mielestä. Mutta musta on hauskaa, että ne on jaettu tuolle eri, että jos olet kiinnostunut animaatioista, niin se voit, niinku Niin, siitä. munkin ja mielestä, että niitä ei on ripoteltu sinne, niin, että, niin mun niin. mielestä se on ihan, ihan hyvä idea kans. Ja tota, niin mä mainitsin aikaisemmin, 76 leffaa näiden, näiden tota päivien aikana, ei yhtään suomalaista elokuvaa viime vuonna oli jotain suomalasta? Oli. Vasta. Nyt jaa. täällä on tämmöinen, jossa on myös osittain suomalaista tuotantoa, tämmönen kuin Chronicles of Melanie. Okay. Siellä on suomalaisia tekijöitä mukana, mutta mitään, mitään muuta Suomi-vausta, ei näissä filmifestareilla ole. Norjasta on kaksi elokuvaa, Tanskasta yksi, mutta myöskin Ruotsi ja Islanti siis loistavat poissaolollaan. No, Muita maita, siellä on paljon, siellä on Argentiinaa, Itävaltaa, Australia, Brasiliaa, Chileä, Ranskaa, Libanonia, Irania, Turkkia, Venäjää ja tietysti estiläisiä omia elokuvia. Mm -hmm. että monesta maasta on. Ja tota, liput ei ole mun mielestä on kohtuuhintaisia. Voi naurata, että täällä on tämmöinen, että full ticket. Mä en, mä en tiedä mikä on sitten semi full mutta siis ticket. Yksi elokuvalippu maksaa kahdeksan euroa. Mutta sitten on tämmöinen vaihtoehto kuin Double Seat. Joo. Ja onko se niinku että sä saa tupla penkin, ettei kukaan tule? Ei siinä on semmoinen niinku, sä rakastavaisten penkki, siinä ei ole välissä sitä. Se sitä Mutta niin. mut niin mut siis, ainakin siis tuossa coca cola plasassa on semmoiset ja varmaan Solarisessa myös. Mutta mä niinku että sä saan mä niinku Double Seatin yhdeksällä eurolla, eli mä voin istua leveästi. Tiedä. vai onko se se, että mä saan kuitenkin vaan puolikkaan. Double niin olisiko se niin, että molempien pitäisi maksaa sitten se Yhdeksä. joo. Sitten koko passi, jolla pääsee kaikkiin elokuviin, niin on 120. Okay. Sitten on, kun on näitä opening ceremony ja, ja, ja lopetusseremonia, missä on tätä ohjelmaa, niin niihin lippu maksaa 15 euroa ja se sisältää myös sen elokuvan. Mun mielestä ihan kohtuu. Mm. Mä kävin viime vuonna katsomaan Amy dokumentti, sitten mä muistan, Joo. joo. Niin se oli tosi jotenkin spesiaali tapa mennä leffaan, että se, se on niin kuin kaikki on tullut sinne. Se oli ensinnäkin ihan täysi sali ja sitten siinä on se alkujuonto, se ei ollut mikään pitkä. Mutta minusta siinä oli jotenkin erityinen fiilis mennä sinne, kun se oli se leffa Vaikka se oli vaan mm. tietyllä tapaa ihan tavallinen leffa kerta. Mut siinä oli Ehkä se on, että sä voisit nyt kuvitella, että siellä sun ympärillä on tämmöisiä leffafriikkejä. Niin, mm -hmm. siellä oli niin varmaan. Mm -hmm. Mutta tota, mä tykkään, että järjestetään tämmöisiä ja... Joo. Onko suunnitelmissa mennä siihen? Siis kyllä, kovasti tekisi mieli. Joo. No ei sitten valikko ta... no niin. niin. siis ihan randomina mä sieltä elokuvan valitsisin, siellä ei, siellä ei niinku yksikään ollut niin sanottu tuttu. Ja, ja sitten se valikoima on niin, niin iso, sitä pitää veta varmaan ihan valikoimaan. mus tuntuu, että mun tapauksessa käy niin, että kun mä huomaan, että mulla onkin se mahdollisuus, siis näitä, näitä screenauksia hän on tietysti niin kuin aamusta iltaa, että se on vain vaan iltasi, niin niitä jo kun mä huomaan, että nyt mulla onkin aikaa mennä, niin sitten mä vaan katoan, missä menee ja mitä. Niin se, se on oikeastaan aika hauska tapa. Mun pari viime vuonna pääty katsoa jotain tällaista islantilaista leffaa, muistaakseni se oli islantilainen, ja siinä oli siis pääosassa joku vuohi. Joo. se oli tosi outa, mutta se oli kuulemma myös aika mielenkiintoista, kieltä ei ymmärtänyt, mutta että... Mm, mutta en, ehkä en, en passia ostaisi, koska sit niin, pitäisi käydä yli 12 teille. elokuvassa, että se kannattaisi. Mm, mm. Mm. Mutta jos on oikea kovaleffa friikki, jos mm. on aikaa käydä silleen, niin, istua se, aamusta iltaan, niin, siellä. Niin... Niin, niin, sekin on. Siinä. Niin, Onko, rupeako meillä olla niinku aiheet tältä mä luula, niin, Pä niin päivältä? Mä saan vanhimpana valita loppupiisiin. <laughs> Saanko? Saat. Tota, pidemmittä puheitta kaikille hyvää marraskuun, sunnuntailtaa toivottain. Tämä on muistoja 80-luvulta, että, emme, emme, että minä en unohtaisi mistä olen tullut. Tämä on The Clash ja kappale on Rock the Cash Moi, Moikka! Moi moi! moi, moi.